I think it's time to blow this scene. Get everybody the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam. Viva. my way up in the la com una nena i la tortuga per aair-li tot el que havia fet per ell el va portar al palau del drac Al palau del drac exacte i al palau van fer una festa en honor seu un banquet sumptuós amb ballarines esplèndides rèmols i lliurades i el temps va passar com un sospir Oh! segles que no menjo ni rèmols ni horades. El temps li va passar volant i quan va arribar el moment de tornar a casa, li van regalar un joier de record. Un joier, dius? És per menjar? No, no és per menjar. És un cofre petit per guardar-hi tresors. Passecles, segles no cap tresor. Sou una colla de materialistes. Us parlo d'una cosa que va passar... Fa el joier temps. de la granota. Ah. Què vols saber, ara? Eh? Uh, prou de cavalls. Gràcies. En deu 6.300 urons. Es pot saber què te patolles. T'han vingut a portar un paquet. Què? Un paquet per mi? Contra remboursament. Uh. I a més de remitent desconegut. Com que no hi eres, l'he hagut d'acceptar. Eh? Eh? Ei, espera't! Eh! En deu 6.300 urons! Aquesta noia no para. No pot ser, m'han tornat a localitzar. O potser no, que no us adoneu que aquest paquet em recorda massa coses. Sigui com sigui, jo me'n vaig. No et sembla una reacció molt estranya que una dona tan reservada amb les seves coses se'n vagi d'aquesta manera sense ni tan sols interessar-se pel paquet? Aquesta mena de coses li deuen portar mal rotllo. Mm, potser sí. Com a mesura de seguretat, hauríem de descartar que sigui un paquet bomba. No. Valdrà més que el torni a l'empresa que l'ha portat i que els demani que em tornin els diners. Eh? eh? Oh! Oh! Oh! Hey, Spike! Mm. Eh? Què? Eh? Què és, això? No deus pas sentir un tic-tac, oi? No. Ja les tinc! Eh? Totes les dades de l'enviament. A veure quin és el remitent. Un col·legi de monges d'Europa. I no s'acaba aquí. Eh? El centre penitenciari de Plutó, l'estudi d'actors asteroide, el quart observatori del planeta Ura, el canal de notícies de Venus... L'han enviat d'una banda a l'altra. No ha parat de donar voltes. pel sistema solar. Mira! Arran de l'accident del portal Lunar es van perdre les dades anteriors al 2022. És una peça d'antiquari. És una cinta de vídeo. Una relíquia dels vells temps. Ja. La feixen anàt a la francesa, així doncs la puc vendre sense que tingui dret a rodinar. I qui te la comprarà? Algun fanàtic dels mitjans audiovisuals del segle XX. Doncs jo diria que no val res. El valor d'un tresor com aquest no es pot calcular a primera vista. Podria tenir un preu astronòmic. Si més no, espero recuperar el que n'he pagat. Amb permís? Per això. Silenci! Eh? En aquesta ciutat tot és molt diferent. No hi estem acostumats. Escolta, germà, de debò creus que aconseguirem tirar endavant tots dos? Amb... Um... De fet, jo també ho havia començat a adoptar, creu-me. Però ara n'estic convençut. Oh. Sí, estem junts, no pot fallar res de res. Moltes gràcies, germà. I ara a dormir. Demà començo a treballar. Bona nit, germà. Bona nit. Ah, oh, les pel·lícules del segle XX són fantàstiques. En canvi, els serials d'ara són una porqueria. Et volia ensenyar una cosa, nano. Ah! Es pot saber què coi fas? Mm? Apaga, això que fumes, que no saps que el tabac fa mal bé els aparells electrònics? Quina falta de consideració. Ah! Bèstia, ets un bèstia, però com se t'ha acudit? Es pot saber què voleu de mi? Em teniu mania per alguna cosa? No tenim res, en contra teu. Només et portem una cosa que potser t'interessarà. Però si és una cinta beta, genial. D'on l'heu treta? És una autèntica peça de museu. És un miracle que encara quedin exemplars com aquest. Beta? No sabeu què és? Què hi farem? Us ho explicaré. Escolteu, al segle XX per gravar documents audiovisuals no es feien servir discos compactes com ara, sinó cintes com la que conté aquesta casset. No funciona amb tecnologia digital, sabeu? Sinó analògica. Amb suport magnètic, això vol dir que fer servir un senyal magnètic. No us sembla fantàstic? No obstant això, a causa de les diferències entre les dues empreses que les van inventar, les cintes de vídeo es van dividir en dues categories, Beta i BHS. Les cassets vet eren més petites, de manera que ocupaven menys espai. A més, en circumstàncies especials, com amb la pausa i la càmera lenta, donaven més bon resultat. Això vol dir que les imatges reproduïdes eren més clares. Per això els professionals el preferien. Però precisament aleshores va començar a caure, en desgràcia. Ja n'he tingut prou. Eh? Però si això només era la introducció. Ja t'he dit per què hem vingut. Què, me la compres o no? Què dius? <laughs> Depèn de què hi hagi a dins. Mm -hmm. eh? oh, què passa, ara? Costa d'ajustar la velocitat, és el defecte de les primeres beta. A veure, així... Ah, o potser així. Oh! Què? Oh. Eh? Les cintes s'han callat! Oh! I no es pot arreglar? Ja està. És aquest? Sí, és aquest! És aquest! Visca! Molt millor els gossos que els cavalls! Aquests aparells antics normalment s'arreglen en quatre puntades de peu. Ah. Has sentit a parlar del camí del mig, Spike? Eh? i una indemnització pel meu vídeo! Aquell pesat, altre vegada. Em destruïu el meu preciós reproductor beta i marxeu com si tu res! Tu ets el responsable de la destrucció de la nostra preciosa cinta de vídeo. Els primers models de beta tenen aquest defecte, però vull que em pagueu la reparació de l'aparell. Te la pagarem amb la cinta! Com? Què? Cago'm. He trobat un reproductor de vídeo beta. Només n'hi ha un en tot el sistema. On deu ser... Museu de l'Electrònica de l'antiga ciutat subterrània d'Aquiu. Després de tant d'enrenou, per curiositat, vull veure què hi ha a la cinta. Creus que valen la pena tantes molèsties? Vinga, vinga, vinga, vinga. He tornat a guanyar! Ai, a veure si aquesta última mala ratxa era culpa d'aquells quatre! Ah. Em reps? Què passa? On sou? A la Terra! Eh? Terra! A la Terra? Un moment! Heu anat tan lluny i m'heu deixat aquí? Resulta que no vaig dir aquest... Eh? Oh! Bé, bé, ja som. Creus que hi deu quedar alguna cosa dreta, en un lloc així? Aviat ho sabrem, Spike. No t'amoïnis. Soterrani 28. No No funciona. a Plaça Palat i s'han anat enredant. Per què ens ha de passar a nosaltres, això? Doncs perquè trobar tresors, Gem. Ja, no ha sigut mai bufà i fent polles. Tresor? De quin tresor parles? Doncs del joier, no? Em sembla que ara entenc per el protagonista del conte emballeix de cop quan obre el joier. Ara, encara que tornéssim enrere, no crec que recuperéssim la joventut, ja. Però quina mena de palau del drac és, això? Amb ells, pot saber on s'ha ficat aquella dona? Què hi farem? A vegades es guanya i a vegades es perd. aquí? Això sembla. Que bé, són aquests? Segur. I ara què? Quines en portem? Mm, doncs no ho sé. Preu per preu, sabates grosses. Què passa? És la mida No entro què? No es veu que no. Em peny fort. Però Ah! Oh, aquest vídeo no és beta. Eh? És un B.A. aquesta. Oh... No la podreu veure. Eh? eh? Hola, em rebeu? Sóc jo, la Faye. Amb qui parles, Jane? Ah, és la Faye! Vaja, per fi trobo algú que entén el llenguatge humà. Què vols, Faye? Saps si ha vingut ningú preguntant per mi? Cap home, cara de tres déus? Ningú que cridés «vull els meus diners» o «esteu detinguts»? Hm, mm, doncs sí, un. Qui era? Un senyor força alterat que volia que l'indemnitzéssim per un reproductor de vídeo o alguna cosa així. Eh? Ah, només això? Aleshores, res. I què fan l'Espai i en Fan penes, tontes menys. Oh? Eh? Què ho fa? Hm. Mm. Caram, caram. Sí, clar. Què hi farem? Es deuen sentir molt sols sense mi. Hauré de tornar a fer-los companyia. A veure si s'animen. Què? Eh, un altre paquet per aquella dona? Em neu a agafar-lo. Torna'l. Oh! Eh? A veure, per què li he de pagar el correu aquella dona? Ja és la segona vegada. Està embalat a consciència. Ah! Eh? ah. Un reproductor beta. I amb això podran veure la cinta? Sí. Hola, estimats amics. Com esteu? Eh? Mm? Espera't. Hm? Si vols veure la cinta, hauràs de pagar els ports dels dos paquets. son 30.000 orons més IVA. Hm. He canviat d'idea. Mira. Oh, ja es veu. Oh, i què és això? Mira i calla. Molt bé, mira, mira. començo jo. Hem decidit enviar-nos un missatge a nosaltres mateixes d'aquí, a Deulà. <susurra> bé, doncs... Oh, uh, no sé per on començar, la veritat. Ja graves? Hola, fei. Com estàs? Has passat bona nit? Notes la frescor del matí? La carícia del vent, la puresa de l'aire i les aromes suaus d'aquest nou dia que despunta? Se't van despertant una per una les cèl·lules del cos? La nova tu que s'ha llevat aquest matí, de fet, és la jo del futur. Tu ets jo d'aquí a deu anys. Encara és massadora per imaginar-me com serà la meva vida, aleshores. Estic sola? O potser tinc una persona dolça i meravellosa al meu costat? Tot i que, coneixent-te com et conec, segurament deus està creant problemes amb molta gent, oi? Sóc un desastre. Què hi farem? Però bé, pensa que jo seré sempre la teva fan número 1. Bé, això és per tu de tot cor. la millor! Un petó, un petó, un petó per tu! Ah! No me'n recordo. Ah! Amigues, per No sempre. aconsegueixo recordar-me'n. Ets, ets, ets la millor! Aquesta un petó, nena... Un petó, un petó, un petó per Hola, Feu. Ara no estic amb tu. Però vull que sàpigues que sempre t'estaré animant. Recorda que sóc la teva fan número 1. I ja ens veurem, cau boi de l'espai. <fixi> ai shi ta mage-ku-n'hi-wa. Amari-ni-mo mo toki mata Ma Co no hocopio が、俺たちがこう横こうやるってパターンも飽きてきたな。たまには他のやつにやろ。お、お、ちょうどいいな。よし。え、今回はお前がやってみろ。あ、あ。ええ。あ、こう。あ、そうなんだ。わあ、あ、あっち。お。それ面白そうだわ。意外。ワイドホーネス。あ、喋った。